Общение с Христа В частен разговор с един брат учителя каза От Христа почва еволюцията. Той донесе огъня на любовта и ние сме свободни да го приемем или не. Христос действа вътре, в гъбините на човешката душа. Въплатяването е голямо ограничение и Христос сега не ще се въплатява, а ще се вселява. Той ще дойде в душите. Като дойде Христос, ще си турим най-хубавите дрехи и понеже все още го няма, за това ходим с парцалите. Реален е този Христос, който днес се проявява в човека, но все още не живее напълно в Него. Павел казва, ако Христос бе живял в хората, те ще да бъдат други. Христос учи хората отвътре и сега се приготовлява да живее в тях. Той казва, хлопам и ако някой отвори, ще влезе. Приемам за християнин този, с когото е Христос. Братът сподели с учителя, че е велико нещо човек да реализира в себе си думите на апостол Павел. Не аз, но Христос живее в мене. Хубаво е в този стих да се изостави думата не и той да гласи така. Аз се уча от Христа, уча се от това, което той върши в мен. За учениците този стих трябва да се измени. Братът попита учителя. Учителю, вие всякога сте казвали, че трябва да видим Христа, че това е духовна нужда за нас и ние се стремим към това, но по какъв начин може да стане? Христос казва, ако ми любите, аз и Отец ми ще ви посетим и ще направим жилище във вас и аз ще ви се изявя. След Възкресението си на кои се яви Христос? На своите ученици, които го любят. Любовта е условие за да види човек Христа. Апостол Павел, като чул думите, Павле, Павле, защо ме гониш? Възлюбил Христос и тогава той му се явил като казал Аз ще ти покажа и не престанал да го учи отвътре. Братът попита какво трябва да направим, за да ни се яви Христос. С любов ще размишляваш за Христа. С любов ще се молиш на Христа да ти се яви. Който има любов, той е запознат с Христа. Всеки ден да мислим с любов за Христа. Да не се пресилваме, но със спокойствие. Човек се свързва с Христа, когато мисли за Него. И когато чете Евангелието, и когато върши волята Божия, Човек се свързва с Христа. Когато човек мисли за Христа, то неговата мисъл се свързва с мисълта на Христа и така се обогатява. Христос е казал, че ще се всели с Отца в човека и ще направи жилище в Него. Но е турил условие, при което ще направи това. Ако изпълните моите заповеди. Трябва да се изпълни условието за да стане вселяването на Христа в човека, идването му в човека. Основателите на другите религии са от човешката еволюция, а Христос не е. Той е божествено същество. Христос е светлината, която работи в цялата природа. Братът си припомни една лекция, където бе казано, че човек като си представи картинно сцени от живота на Христа, ще може да ги види реално. Да. Човек трябва да си представи живо сцени от живота на Христа. И тогава ще може да види това минало. А това ще улесни и виждането на самия Христос. Когато четете произведенията на учените хора, вие не изучавате само техните книги, но се свързвате и с самите учени, с техните умове и сърца. По същия начин, когато изучавате Христовото учение, вие влизате във връзка с Христа. Ако от човека се яви подтик да слугува, това е от Христовия дух. Тези, които работят за делото Божие са в интимна връзка с Христа. Така се влиза в интимна връзка с Христа. Христос има връзка с тези, които ще образуват шестата раса. Христос не е напуснал света. Той работи. Някой казва, че Христос е оставил човечеството. Не е така. Един отшелник, като раздал всичко, Христос му се явил и тогава учелникът разбрал смисъл на живота. Бях при един свещеник Дойде един калугер и поиска 100 лева. Свещеникът скрича има и калугерът си отиде. След това казах на свещеника, че калугерът е Христос и той поиска да отиде да го стигне. Едно време, нали Христос се явяваше на учениците си? По същия закон и сега Христос ходи и проповядва. Някой казва Аз искам да се запозная с Христа. Старай се да разпознаеш неговия глас. Гласът на възлюбления се различава, като го слушаш между 10 000 гласа и като го видиш между 10 хиляди души, да го познаеш. Под Христа винаги разбирам любовно разположение. Любовта на Христа да е в нас и ние да бъдем така снисходителни, както Той е снисходителен. Когато имаме едно любовно разположение, това е присъствието на Христа в нас. Но Христос не е бил мек. Той се възмущаваше от лицемерния живот на фарисеите, и когато дойде Царството Божие, всички тези хора ще се обърнат, ще преминат към новото и ще кажат Ние сме се заблуждавали, ние сме с новото. Тук ще прибавя думите на учителя, при една обиколка из провинцията. Бяхме в Бургас, сред самишленици, учителя каза следното. Христа не можем да го посрещнем в нашата къща тялото, а трябва да излезем вън из него и да го посрещнем. През това време, тялото ще бъде приостроено от Божествения дух. След като се върнем в тялото, това ще е първото възкресение. Които са определени и избрани, които са готови, те ще имат дял в първото възкресение. Те са в свитата на Христа. Онзи, който е минал първото възкресение, ще почне да живее и животът на недоволство и ропот ще приключи.